Zinez plazega, animaleko plazega, ainiz jende, denbora edega lagun eta uste usteut segurki ekartzen digila gure baleari bolako egun batzuin antolatzeak. Biziki inportanta da niretzat. Denak, mande zaun, uh, laborariek uh, beren uh, gabalak ekahiz, beren gaznak ekahiz, beren ofizialek horola beren buria eakutsiz. E, eakusten dute, beraz, hemen ergakaine, bizi girela zinez, eta bizi nahi dugula, eta uste hot, gaztendako dugu geienik egiten hori, gaztiak izan diten arro hemen egoitiaz, eta bada gerua gure esoko hotan. Hori nahi degu eakutsi, eta izan diten zinez, fiek izan diten uh, egiten dugu lanaz, eta hemen bizitziaz. Eta jo elgahetaratze hori, e, ara, elgahekin egiten dugulaik gauza bat naiz anisdemora hartzen den anisbilkura ze seindarra emaiten duen bakarrik ez duzu sekuloan nolako indar bat emaitelan hori elkarrekin lan bat beti beti indartsuago da